أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو لا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبيروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مقصد دا سورة بقرة ت... اواز نشتا اما وفاين ده مقصد دا سورة بقرة بيانده ترورو مسلوده اولا مساله اثبات توحيد دويا مساله اثبات الرساله دريا مساله جهاد في سبيل الله و ترى مساله انفاق في سبيل الله سورات پچلور برخه تقسيم ده اولا برخه سل اياتونه و پديا اول برخه کي اول مساله يعني اثبات توحيد راو اول برخه کي نسلو اياتونو کي اول مساله خمه قابل نو اسبات توحید یعنی دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی ثابت کړل پدریو بابونو کې بیا دویم برخه یو سلیون یو سلیش پګه وا پوری وا دی کې اسبات در رسالت یعنی د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابت کړا هغه نه اعتراضاتو د جوابونو سره یز نبی علی السلام پر رسالت باندې کوم نه اعتراضات یهود یا نور منکرینو کول دا غي په جوابونو کولو له سره اثبات در رسالت وکړو بیا آیت نمبر 239 نه فیده شرکی فعلی شروع کړه په اثبات در رسالت برخه کې چې توحید مضمون کامل شي بیا آیت نمبر 200 250 پوره په دې کې درېم برخه ده او په دې درېم برخه کې درېم مسله یعنی jihad فی سبیل الله بیان بیامونږه د جهات مرتبی چور بیایان کړی چې د جهات سور مرتبی دي یو مرتبا د نف سره جهات دی سر ده او د دی خپل قسمونه دي بیا مرتبا د شیتان سره جهات دی او د دی خپل قسمونه دي درمه مرتبا د کفارو او د منافقو سره جهات دی او سورمه مرتبه د ظالمانو او د مبتو سره جهات دی د بیا د خپل قسمونه دي دری منازل د جهات مونږ بهیان کړی چې د جهات درې منازین دي یو منزل یعنی ابتدائی منزل په دې کې د جهاد نه مخکې څه اصول او څه قاېدی په مجاهد پکار دي دا غي بیان کړي درمیاني منزل کې ندوییم منزل کې په میدان د جهاد کې څه پکار دي څه اصول او قاېدی دا غي بیان کړي او آخری منزل یعنی دریم منزل کې د جهاد یا کیافتها حاصل شي او یا شکست حاصل شي نو بیا مجاهد له څه پکار دي پر لیدره ور وو منځه منازل بیان کایم د بی اول منزل یعنی دایي منزل کې د ری ضرور ضروري دی او مجاهد د پاره یو د مجاهد تربیت دویم دمل کې اصلاح او دریم د کور اصلاح د مجاهد تربيت آیت نمبر یو سلو واویا کې بیان شو چې پاره کې 15 صفاتونه دا اکیلي د پاره او 15 صفاتونه د عمل د پاره بیان شو د انې دغه 15 صفات چې د انسان پاکيده کې راشي چې د د ایمان پله په بورت د اختي په ملائکوی په کتابونو د اللاقرآ باندې او په پی غمرانو د الله باندې چې پ صفات په د پخپل اکده و ایمان کې را وی د د د نبه بدلی ورککششي بیا غیرتو به د د ي دی به بیای چاه نه او یو الله نهیرږي او 15 صفاتون بیان که چې د په عمل ک را شي د 15صففات د انسان نهبه سی وزي زکات دوا شیونه ډیر نقصان دی د jihad نه د منی کوه د یو سستی او یو بزدلی دا دواړه شیونه په دغلس او صفاتو سره ان شاء الله د غایات کې بیان شومې نو کدا انسان راولي دا دواړه شیونه بتنی زم او صرف دا نه په دې آیت کې خو دا لث بیان کړی دی بنور قاعده د تربيت د پاره په پا آل عمران نساء مایدا تر اعراف پورې ټول قاعده اصولې د مجهد تربیت د بیان بایان کړي خو په دیځای کې د غ صرفلس ات راغستې دي د ان دا یوه برخای ده آیت نمبر یو سلو اتاو نه د ملک اصللا دپاره چلور قوانین ځکر کې یت نمبر یلو اطوی نه یو سلو اتیا پورېلسسو تونو کې د ملک لا دپاره چلورو قوونو کې اول قانون قانونیت نمبر یو سلو اتوی چل... او نههاوی کې چې ال من الظالم چې ظالم نمبره بدله غتل کېږي. کاغا د ده هر کچوی، کچال یو چا پیڑی ورکڑی، او کتلی کڑی، او کبل ظلمی کڑی، خوددن با حاکیم ده وقت بدل خامخا اخلی، ما یکونه بند کئیتول، بیا دویم کانون آیت نمبر یو سلو، دویم کانون آیت نمبر یو سلو اتیا یو اتیا او دو اتیا کې بایان شو، تقسیم الاموال بالقانون شرعیه، چې مالونه به تقسیمیږي په قانون د شریعت باندې نه د میراث چې کوم قانون د زموږ په شریعت کې دا غي قانون مطابق باید هر د هر چا میراث تقسیم شي ځکه اکثره جګړه په میراث باندې او آیت نمبر يو سلو درې اتیانه دریم حکم شروع کو حکم الصوم لارتباط النفسه حکم د روجه د لپاره د تړلو د نفسه نبیږي کله چې وضاحت شوه دی او او داغه حکم لا روان دي داسره مربوطه کوم خبر دي هغه لا روان دي هغه ختم شي وینم چې د چاواز بندي کیدوی په خپل نت مسلهي خدي خوانه سیدم په دی گروپ کې موږ کوم مسله پرې دي بیا آیت نمبر <coughs> یو سلو ذری اتيان حکم مصوم لري ارتباط النفس حکم شروع کو حکم دروځي د پاره د تړلو د نفس نو بیا به موږ پاګه منل کو وضاحت کو چنوجا احم احمد چې دیسره دوه فائدې کوي یو فائدہ پګیدار دا, دا چې د انسان خپل نفس سره کنټرول شي خپل نفس د د کټول مشکلات او ټول لاندې جوړيږي د نفس ته وجنه نفس چکل وږي نفس چکل هیڅ سنا کی نفس چکل آ... پدما نه شهوت غالیبي نو بیا غي نوکسانات جوړيږي زناته طرف توزی د غرنګي د بلح قرو طرف ته او نور مسلو مسلو توزي نو کله چې سړي روجو نيسي د روجو منځن عادت کی نو د نفس چې دغه د پ کنټرول کشي یو خو فائدہ ده بلې فائدہ ده چې د انسان ته د غریب دلوګي اندازه وشي چېره د غریبانان چې په لوګه او تند کی وخت یری د دوی بچه حالي نو بیا د مال لګول شروع کی او مال لګول یو خاصهت ده ځ کم سړی چې مال لګی د الله په دین ما نو د دنه بخیلي وور د دنیا مینه تنې ورک کېږي او دا د جهات دپره یرو کارټ دی چې به سر سر دنیا سره د می مال سره د می نه وي چې کاره ستا مال سره مینه ختممه شوه دنیا سره مینه ختممه شوه خپل ځان سر د مینه ختممه شوه نو باید الله پهلاره کې قربی ورکی شي نو بیا پههغې کې الله په روژې بایدیانوکو یعنی دا یو تو ورځې د شمیر دی او کله چې تاسو مریضان وای یا په سفر کې وای نو که سفرم سختي او مریضیم سختي او روژنی ول پکې ممکن نه وي علاوه به خیر د ورځې او خپله نورو ورځې که به دغه ورځ به ترا ګرځې قضا به را ګرځې او بیا ویلې چې کوم کسان د روږی طاقت نه لري یعنی بالکل نیولې نشي بعضی کسان په دسیو مرض باندې اخته شي دسیو مصیبت کې اخته شي چاغه یني ترڅو چې خشویني یا مرشویني مغروجن شي نیولې نی الله وي په دوی باندې دوه ټیمه مسكين ته روټه ورکول دي سحر او ماخام یني د پښنيمي وخت او د ماخامي وخت کې د مسكين د دوه ټیمه ډوډۍ ورکې د یو روجه بدل کې نو د دغه اغه د روجه کفاره اغه اداشيم فی دی به یو په کده حکمو بل حکم په کده او د شیخ الاسلام رحمت الله له کچوک د روجه طاقت لري نیغه د دې مریض نه ده روغ جوړ ده روزنه ویلې شي او د وسره ماخام کې یو مسكين ته ډوډۍ ورکي نو الله شیخ الاسلام دا کوم را وستنه چې د دې د ورځې روزنه او ماخام کې به یو مسكين ته ډوډۍ ورکي نو مالی عبادت به موشي او بدني عبادت به موشي او درم امام شاه ولی رحمت الله علیه د دین یو حکم راو باسه لیدې چې تو عام نه مانا سر سایه خلی چ دې به ټول میاش روجم نیسی او بیا به د میاش په اخر کې یو سرور پنځو ورځې مخکې د اخترنه غریبانو او مسکینانو دل په معلومي خپل غیر چاپې را گاوند کې دوی به وي د نه پر پسرمانه سرسایا ورک او د فرض دا واجب ده او بیا لوي کڅوک د سرسایا یا مسکین ته ډوډۍ ورکول زیات کی نو الله وي دا په هو خير له دا غرض غد پاره او کچیر ته دسیو مرېزي چغه روز نیولشی الله وک انت صوم خیرلکم کورجونی سی نو دغه غری د د رمضان خپل خپل برکات دی خپل فایدی دی او کچیرته سفر آسان وي او د پر سفر کې کول شي چې روزجونی سی نو انت صوم خیرلکم دغه د پر غری تر دې پورې یعنی ایت نمبر 2 سر سبق ویلو ننلی سبق الله ایت نمبر 25 آیت یم کې علت د د رمان د براکتونو چې د رمان میاشت کې دوه براکتونونه وللی الله ول په د رمان میاشت کې دوه براکتونونه اچوللی دي میاشتې خونوور وې د نورو میاشتو کې دوه براکشته ده براکات چې پررمزان کې دي نو یو علت بیایانوي د براکتونو د رمضان میاشت د عزمت د رمان د میاشت دی یو دا دوین په دی آیت کې عزمت د قرآکاریری من بیایانوي نو په اسلحه عظمت د قران کریم ویلو یعنی عظمت د قران کریم معنا د قران کریم بڑایی د قران کریم تعظیم د قران کریم قدر د پی جندل. نو په دی ایت کې یو الا د رمضان د میاشت بیانې چې دې دا د برکات وليدي او یو عظمت د قران کریم بیانې اوس وره شهر رمضان الذی میاشت رمضان هغه ده انزل فیه القران او جنازل شوړه په یلی د رمضان میاشت الله دونه برکات زکه ور کړی دی چې پدې کې الله نازل کړی دی د قران د وجه له د رمضان میاشت ته دونه خیر او برکت ملو شوې دی ګوره دو دوه قسم نزول د قرآن دی پدې ځان پوی کوم د قران کریم نزول دوه قسم معنی دی یو د قران کریم نازل دل د عالم غیب نه عالم شهادت لدی کنا او بنه اختران شي یو نزول د قران کریم عالم غیب غب نه ګوره آنلاین چې دي که نه چوک چې کروونو کږ ی یو طرقه ته خاییم چوک چې کوننو ک کې درس له آنلاین او پ او شپګه او دو او دری قسان دي نوځانله یو مشر وټاکئ او ممی خبره د پلار مشري او که خص میړه کې دی او که زامنو پلار لورگانې ک نو پلار مشر نو پلار پلار د مشر وټا یا که بلو کوري هغه مشر تااکې خواې خپله غ د وټاه کې چوک چې ناو ه را نو اقده و یو 35 منټه درس نو مخکي په درس کې یو ودری منټه دی ودري چې سداوی نه چبانه وخت را نه شي نو ځان سره د هر کور کې یو نظم جوړ کئ ته چې نا وخت راځي هغه د پرزان له یو قائدی قانون کیدی او څوک چې छुटيانه کوي هغه د پرزان له یو قائد قانون کیدی ټول ها نو د دو قران دوه نزول دي یو نزول د عالم غیب نه عالم شهادت لره اله غیب د کوم ځنه شروع کیږي او عالم شهادت د کوم ځنه شروع کیږي د ارش نبره د ارش نبره یو مقام ده چې دا او ایست بیا عالم غیب شروع کیږي او دغه لنډه عالم شهادت ده عالم غیب باره کې یو څو کم معلومات لري نو الله دا معلومات ورکړي دي او نه څوک د معلومات لري پالميره <سلام> پالميره کڅوک دی چې شه دی سره کوم <سلام> دی پدی څوک نه پوي ځکه د غیب او عالم دی بس او بیا الله کوم ځای کې دی بس الله ولا علم الله ته پته ده دته ویل کې چې ای عالم غیب چې دی بارہ کی څوک ومنه پویږي چې پدی کی څوکوسیږي نووسیږي پدی کی څوک شتا نشته ري صحیح حساب دي پدی څوک ومنه پویږي بس الله پویږي الله ته معلومات شتا الله نه دی ویلي کله چې زمونږ استادو د ذهنونو د استداد نه ده دی پدی من پویدل لریوي په دې وجوه من الله پیغمبر مونږ او تاسو دغه وضاحت نه رې کړې دویم دی عالم شهادت عالم شهادت ویل کیږي هغه عالم لا چې پاږي کې مخلوقات دي نو مخلوقات به عرش و کرسی او د کرسی نهولې تر دې زمه کې دي او کدی نه نور نور مخلوقات د د ټول د ټول ته ویل کېږي شهادت پدې کې عرش او کرسی نو وړا اسمانونه پدې کې انسانان پدې کې جنات فرښتې زناور حشرات د ټول مخلوقات په عالم شهادت کې دي یو نزول د قران د عالم غیب نه عالم شهادت لده او داغه نزول پر رمضان میاشت کې شوی او پښپده قدر کې ليلۃ القدر چې وتول کېږي ان انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر صورت قدر کې وراش ان شاء الله اخري صفاره کوي علاوه چې موږ نازل کړی قران کریم پښپده قدر کې او دا شپه ده قدر چې شه ده تو الله تعالی ویل القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتونه غوره د شنو ویل چې برابر زر ده زرمیاشتو سره نه بلکې د زرمیاشتونه غوړه ده اول قرانه زکه ان انزل له فی لیله زکه من دا قران په دیش پکې نازل کړه ده ودغه کوم شپه وو به هغه شپه چې په دیش پکې الله د عالم غیب نه عالم شهادت له فرښتې ته ان جبرئیل السلام ته قران وسپارو دا د نزول هغه وخت وو دغه شپه او د میاشت رمضان او دویم نزول د قران کریم هغه بیا د عالم شهادت نه ینی د اسمانونو نه د دنیا ته نازلیدلی دا ځان له به مرحله دا د دنیا ته به جبرئیل السلام دا لا په کومه په درویش کالو کې په پیغمبر علی السلام باندې راوړی دی او په درویش کالو کې پیغمبر علی السلام ته ټول قران د اسمانونو نه نبی ته پیغمبر علی السلام ته یو شبل نوٹ کوي سره چې دا اوس ټکو مختزمون قران پروت دی په کوم شکل کې چپدی کې سورته فاتحه اوله سورته بکهره د ويمده سورته ال عمران په دریم نمبر کې ده نسا په څلورم نمبر کې مایده په پنځم نمبر کې انام پسپغم کې আরা په وم کې به انفال توبا، یونس او هود وغيرها دته په سيزه مخته په شکل کې الله سره په لوې محفوظ کې چونکو قران دې هغه په شکل ده په همدې شکل باندې اصلي قران چونکو الله سره ده نو په سورته قلم کیچ راځي نو هغه پم دي شکلل چاې کې سورې فاتحه اوله سورې بکره دویمه د علمران دریم او دغه ترتیب ماندی اخره پوري لیکن دا دنیا ته چې فریختی راوړي په نبی علی سلام باندې د ترتیب چې دی د دې ترتیب نزولی او یو د ترتیبي مسحفي ترتیب مسحفی دا کوم چې مخ ته پروت ده د دې ته ویل مسحف ویل کیږي د کتابي شکل ده مسحف ویل کیږي نو ترتیبی مسحفی څه مطلب دغه ترتیب چې کوم کې فاتحه اول او بقره او ال دویم دریم سره ورهم تر ناسه پورې دې ته ویل او ترتیب نزولی چدہ جبرئیل اسلام د اسمان نه راوړی دی نبی اسلام السلام ته سپارل دی نوغه ترتیب نزولی ویل کیږي هغه ترتیب به بل رقم دی هغه به الله د وخت سره آیاتونه نازل کړي دي مطلب په کوم کې یو سوال شويره پیغمبر علی السلام نه الله دغه سوال په جواب کې ایتونه را لګل دي په کوم ځای کې یو واقع شوي ده، نو الله دغه واقع په ارتباط من یو خبره کړي یا هغه واقع نه کړي یا دغه واقع اثبات کړي یا چوک سٹایل الله هغه ایتونه را دي ودااسی په ترتیب سره الله دوخ دو سره الله ایتوناله ګریبی به پیغمبر اسلام به صحابه او طويل چکو صحابه او قران لیکلو فسایفو کې په دې کې عبد الله ابن مسعود هم دې رضی الله عنه پدی کې معیر رضی الله عنه هم دې کې ډیر صحابه دي چاوی په لیکلو د پیغمبر اسلام مخه ته د پیغمبر اسلام په امر باندې به پیغمبر اسلام غوې تویل چې د فلانه آیت څنګه صورت کې ولاغه وي فلانکیه صورت فلانکیږي کې ولاغه وي او د ټول ترتیب او د پیغمبر اسلام خوده لید او د ټول ترتیب ترتیب چي ده د ټول د پیغمبر اسلام د نظر لاندې شوي ده باځه صحابه هې فاس کړی ده بازو باځ سره لسورتونه لیکل شوی په پاڼه باندې یا په کتابو باندې یا په باندې بازو سره شل تونونه او بعضې سره دوه باید سره دری او بعض سره یو دا ساحاب او سره ټورو سر ترتیب کې دا قرآ مووجودو بیا دا او ب کسی ځو په زمانه کېمرفاو زلان هو هغهته مشهوره مشوره که چې دا قرآن باید راهشي او یو مصحف شکل ت میلاو شي کتابی شکل ت میلا وششي بیا او بکرسیک زلاان هو یو کمیټو رکه کمیتونی جوکړو چې د هغې مشر چ زیای ابنی حارس رضلاان هو چې دا لوی کارو د قرآن او دا لوی عالم د قرانه پیغمبر اسلام د بارکډیر احاديث د یدي صحابي د عظمت بارکډیر احاديث پیغمبر اسلام نه روایت دي نو دا غازي ابن حارث رضی الله علیه کده کشر صحابیو د 12 صحابینو خو بس تکړه نو پیغمبر اسلام د بارکه به ویچ د تکړه د قران زده کئ اغه تایبه د ذمہواری حواله کړه اب بکر صدیق رضی الله عنه هوچته او څومره صحابه چ دي چې تاسو د قران په لک شکل کې موجود دي ټولو نه د صحابه د قران را جمع ک او بیا دا غینه به دوه گواهان په اغستل چا به نسخه چی راوړه چیرې ماسر د لس سورتون دی مثال خبره نسخه به دوه گواهان راوړل چې داغ پلانکي صحابي او پلانکي صحابي ماسر گواهان دي چې ما دا نسخه د پیغمبر اسلام په پی مخ کې ده او پیغمبر اسلام تایید کړی ده نو بیا ابو عمر فاروق رزن هو او زید ابن حارث مشری زید ابن حارث رضی اللہ عنہ اخو مر فاروق ور سر ماوین غنته دو وسربیا مرستو امداد کوله رضی اللہ عنہ نو دغه તરી کمن یو تموده کې را جمع کړو وخت یو کتابی شکل وېر کړو او هغه په کې کې خوله او دایو کارو شو بیا بلزل د عثمان غنی رضی اللہ عنہ په زمانه کې یو بل مسله را منست شو او هغه مسله داوه چې په لغت یو شینو څه مطلب یعنی مثال خبر پښتو کې د یو ټکی دودري یو یو شیلہ دودري الفاظ استعمال کیږي دودري الفاظ استعمال کیږي نو اوس زینته مثال نراځي خو یو شیلہ په هغه کې لکه ګوره کټ ده کټ لکټم ویلې کیږي چپر کټم ویلې کیږي او نور نوروم کې د شي نو عربی په لیک د ذکر پراخه ده یو شی په سلسله دی پنځوس نمونه شل نمونه دیرشټه نمونه لسټه نمونه د عربی په دې کې ډېر مالدار لغت کې نو باځي زوی نو یو لغت استعمال دیلو یو شیده لپاره نو باځي زوی نو کې بل لغت استعمال دلو نو بیا کله چې عجمه له قران کریم ورسېدو د عثمان عثمان غنی زره په زمانه کې خلافت کې دغه په خلافت کې نو بیا صحابه مشوره ورکړه عثمان غنی زره هوته چیرته لته په لغت کې لنجی دی یو وی زما لغت یو وی چې دې کټل ز کټوې ما لفظ صحیح دی بل وینا چې پرکټ صحیح دی دغه یو مسله راマンスه د صحابه مینس کې موبیا عثمان غنی رضوانو امده غ زید ابن حارث جو د مخک جمال کوم صحابیت کو امده لبرتا ذمہوری ورکړله چې ته د سکارو کا وسخه قران کریم په یو لغت کې یو رسم الخط کې راجما ک چې پدی من موږ ټول اجماع او کو اتفاق کو پدی من سره موافق شو موبیا زید ابن حارث رضوانو پدی کار من شروع شو شروع شو او په یو رسم الخط باندې هغه رسم الخط چې او د پیغمبر نامون کل شوی او د هغه رسم الخط باندې قران او بیا خلیفہ سپتوڑان د کړو امین المؤمنین ته بیا امر صادر کوټول ملکونته چې بس اوس قران کریم دا لغت او دا الفاظ بی نور الفاظ نور لغتونه چې دی هغه بس نسخہ شوغل رکای ب دایو رسم الخط مانیسر راجمه شوله او منګه د قران په دې شکل کې راجمه شو د قران د راجمه کو ترتیب پوسمان غنیزه غنو وخت کې پوره شو نو شهر رمضان الذي مياشت رمضان هغه دا انزل فيه القران چې نازل شویل په دې کې نو په دې کې اصل کې هغه عالم غیب نه عالم شهادت ته کوم نزول شویلې هغه ته اشاره کوي چې دا د رمضان په میاشت کې او د ليله القدر په شپه باندې و ځکه ليله القدر شپه ده د پر رمضان میاشت کې وي اخیری عشره کې نو ګور قران د وژنه الله خیر ورکړي دې میاشت رمضان میاشت په دې معنياش کې د نفل ثواب هغه فرضو ته رسیږي یعنی پنکوسړې پرمضان کې نفل منسکي مداع هغه د نفل په ځای مانه د فرض ثواب رسیږي د فرض ثواب خورېره او د فرض من ثواب چي دی هغه یو په اویا شي حدیث کرازي چې دا یو په اویا شي دا رنګه للولقدر شپه خاص په کوم شپه کې الله نازل کړي دي نو په دا شپه کې الله د غ شپ د زورو میاشتونه غوره کړ ده دومره خیرره ورکی دی کوآ قم ته ملهږ تاسوته تا. چې الله خیر ورکه دیقر قم د وج نه. ک کنتم خیرره او مت رجت ل الناس په صورت ت تعالعمران کې برای شي. تاسو غوره اومت او را وویلی شوي د پاه د خیر د پااره د خلکو تا بالمعروف بال معروفی تنحونه ن منکر تااس خلکو ته تا د شریعت امر کوئ. او خلق بدناراو یعنی غیر شریک کارونه منی کوي منځم د او له دا غورواله ولې ملاو شوره د دې قران د وجنه زکه قران کې دو احکام دي یو اوامر دي او یو نواهی دي یو هغه احکام دي په قران کریم کې چاله وی دا وکي منځ وکا روزه ونیسا زکات ويرکا حج وکا جهاد وکا وغیره غیره و غیره دې ته بلګي اوامر الله وکم کړه چې دا کارونه وکي او یو دي نواهي. چا الله حکم کړی دا کارونه مکه وای شرک مکه وای د مور خپلار بې عزت مکه وای دارنګي ظلم مکه وای دارنګي زنا مکه وای جواری مکه شراب مس کوي د دې تبلیګي نواحي نو قران کریم کې دا دوه حکمونه دي او زمونږ په دې امت باندې دا به حکمونه بیانول اندې د پر الله مونږ پیدا کړی دغه ځموري مونږ او تاسو ته سپارل دي دا په دیوځه مانه موږ غواره امید ګرځېدلی یو دا رنګه نبی علی سلام چا سردار الانبیاء ده امام الانبیاء ده او هغه د ټولو پیغمبرانو خاتم ده د دې قران د وجنه قران د وجنه الله د پیغمبر ته دونه عظمت ورکړله نبی علی سلام ته خوښوي دا رنګه یو حدیث کړه د نبی علی سلام فرمایي معاج معقوماً في بتن من بوت الله نجم م کېږي چ خلک په قورونو کې د قورنو د الله نه لوونه کتاب الله يتدا رسونه بين نه هم داغالباً ترمیزیشيفااد للی دا خلک په کې د الله کتاب درسو تدرز کوي ونه کتاب الله يتدار رسونه بين نه هم ان د الله کتاب او درس تدرک ینی يعوي لورې اوري لکه تاسو زی بیانو او تاسو اوور کورونو کې نبي اسلام فرمایلا نظر عليه سکینه مگر د خلق باندې اطمینان راوړيږي اطمینان سکون ور باندې راوړيږي داخله چې کورونو کې راځم اي او يو بياناي او نور اوري په دغه خلق چې په دې کورونو کې راځم کیږي نبي سکون ور باندې راوړيږي او غشيتهم الرحمه او د الله پر رحمتونو کې پټي داخله کوي نو ګویا الله د خپل رحمت سادرونو په دې خلق باندې او بیا مخک نبی اسلام فرمای دا خلق د الله خاص خلق دي د قران چی درس او تدریس کین دا رنګ بل حدیث ک راځي نبی اسلام فرمای دا ټول صحیح احادیث دي چې ان لله اهلین من الناس صحابه او تعالی پیغمبر اسلام فرمای بعضی خلق د الله د کور خلق دي وساحابه پوښتنه وکړه او حیران شو چیرته الله دا کور خلک بڅوکي الله دا کور خلک مطلب د سینه چې الله به یو به بل به بلاري بل به خزي ده نه کور خلک مطلب چې الله دا دربار خلک دي الله ته نږدې خلک دي الله ته محبوب خلک دي ان ان لله اهلينا من الناس بعضي دا الله دا کور خلک دي وساحابه پوښتنه وکړه کیله منهم يا رسول الله دا څوک دا, دا الله دا کور خلک د خوري بختور خلک دي نبي استم ورته اهل الله وخاصتهم قران ولا خلق دا, دا الله خاص خلق دي او الله دور ولا خلق دي دا نه بل حدیث کر دین نبی اسلام فرمائی چه جنت کیو قاری قران تا ا کاریاں نہ چرٹے نور پویگی نا طوامیر نو واو باندے حلال حرام باندے کد زماں دے زمانہ کاریاں چنی نور پویگی نا دا کاریاں دا دا هیفسید الفاظ او ثواب الله ورکی دی خلقته من ثواب د الله ثواب نه چکنو نه من کوم لیکن من وایم چې اصل قاری د قران هغه دی چې هغه په مطلب او معنا باندې پویږي او په دې ځکه حدیث کې چې راځي او چې یو قاری چو کسان آسان ځان سره جنت لبی په دغه حدیث کې دام راځي چې هل حل حلاله او حرمه حرمه چدا هغه کاری چې حلال حلال او منل او حرام حرام او منل د دغه کاری یاد کړي مم حدیث موږ ته بیانېږي و ير قاری سې بچلې لسکا سان سان جنت لبی لیکن هغه مخ کې پیغمبر سې ویل هغه نه بیانېږي چې کوم کاری دې نبستان فرمای چې یو لفظ دې معنی ور شو چې خی ځان پوي کړی اول دا لفظ دې چې خی ځان پوي کړی په قران باندې نو به مخ کې د قران د پوي تفصیل کوي پیغمبر چې حلال حلاله او حرم حرامه چداسې ځان پوي کړی چې قرآن د حلالو نه خبري او د د حرامو نه خبري چې کې څه حلال, دی دی. نبی، نبی حلال او څه دي نو سبا پې پويګي کاریان نه نبی اسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ کاری د هغه کاری چې په حلال پويګي په حرامي پويګي خه او په سینې کې پروت وي هیڅ کس دغه کاری ته الله چې قرآن ولا او خيجا جنت کې مطالعه وی قران لولا ستا مقام او ستا درجه به هغه ځای چې کوم ځای کې تا د قران اخیری ټک خلاص کو نو چاله چې تومره قران ورزیه به جنت کې به خيجه قران بل ولي او خیجی به درجي به بلندیږي نو د جنت هغه مقام لچ ورسیږي چې کوم مقام د ا تلاوت خلاصي دغه چې سونه قران ورزیه خلاصي او دغه ځای کې به د درجه یي د مقام وي نو تاسو چې چا چې سونه قران ځکړي کټول قران زکړی د بل ولینو د جنت کوم تر جو ته به ورسیږي نو کوي و سی پاره د وسی پاره د ریسی سرور سفاره ل چا چایز د نو کوم زیلا به ورسیږي جنت کې په دې او زمانه قران ته کی نه قران زکای ته قران په معنا ځان پوي کوي د قران د حلال او نه خبر کوي د قران د حرام او نه خبر کوي خو ډیر احادیث د قران په فضیلت باندې نو د هرڅه ته مرا پسوره بقرہ کې راضی آیت نمبر 2 سوا یو کم اویا کې قدرت مصی پارک یو ګورې قدرت مصی پارک یو چو پاڼه واډه وي آیت نمبر دو سوا نحش پیت آی ک الله چوي یو تل حکمت مئشا ورقی الله حکمت حکمت معنا کې د دې آیت لاندې مفسرین وایي چې امام ابن جوزی امام قرطبي د حکمت معنا کې هي معرفت القرآن دیدی دیدی ایت نه دی امام ابن قرطبی امام قرطبی رحمت الله امام ابن جوزی رحمت الله او نور مفسرین هغه وی چې حکمت هی معرفت القران حکمت اصل کی د قران پوی ته ویل کیږي یو تل حکمت مې شا ورکیا الله حکمت یې پوی په پو قران باندې مې شاو چاله چو وړي ہر چال الله په قران باندې پوی نه ور دا تاسو چې نن قران او لګیاې د قران د اوامرو او نواحيو نه خبريږي دا په تاسو باندې د الله فضل دی د الله رحمت دی مخکې الله ته وي ومن یو تل حکمت او چا چې ورکرې شو په قران باندې فقط او ته خیرن کثیره په دقیق سره ورکرې شو لوی خیر تاسو ته تا لوی خیر درکړو د لوی خیر نه چې تاسو سبا قران باندې ځان پوي کوي او سبا یو کاری سپسې ولاړې مونږ کوی تاسو به پوي چې د کاری سپڅوي مخې دا په لوی فضل دی بل سړے بنه پووي کی تاسو چې په صف کې ولاړ ده لیکن تب پوويږي دارانګي عرب او ته چې لاړ شي شا ان شاء عمره یا حج لا آلته چې کاريان تلاوت کوي په خولي आवाज کې خسته आवाज کې چې سړی زړه دردوي نو تب به پوويږي د تونه ګټ خير ده جڑا بدرزي د الله خبره به اوري تونه لوی خير ده او نور خلک نه پوويږي پرې باندې نو فقط اوتي خیرن کثیرا نو یقینا ورکړ شو د تلوی خیر نو لوی خیر تاسو ته ملاوي تاسو ګورنه دا قرآن تر اوس نهسته او په دې معنی چې ځان پوی لګی دی څوک به دیکل کوي څوک به یو زحمت وباسي څوک بل زحمت وباسي دا, دا تاسو په ځان لوی خیر وګنئ دا موږ د الله لوی رحمت نه دا نه پتاسمه نه بوت شي چیرې دا څ کیسه شو دا څ لوی لاندې شومونک باندې کله وی دا و کوي کله وی هغه و کوي کله دسی کوي کله غسی کوي دا رنګ په سورته کوثر کې لوی ان اعطینا کل کوثر یعنې موږ تعالی درکړه خیر لوی خیر تشره قرآن دې ځکه الله وی کنه ولما ودغلت تا کوثر نه یو معنی قرانه مغاسته ده تقریبا ډيري معنی د کوثر کړي مفسرینو مشهوري معنی دودي یو قران او یو حوضه کوثر حوضه کوثر چې قیامت پر ورځ باندې یو حوض ده اول ته کې وبدي او اغي ځان نبی بیا دي بیبي کله بیان کو ان شاء الله دغه معنی ولما کې د کوثر یو هغه حوضه کوثر د قیامت پر ورځ باندې او یو قران این آتو اینا کلکو سر. ما تا تلوی خیر در کرده دا دارنگی صورت یونس رو گوره لگه یو لسه مسیح پاران صورت یونس د قرآن در عظمت نلگ زان خبر کرده. در مونگو تاس قرآن تناس تیو، او دا ترغیب در کرده و دا ولی در کرده. آیت نمبر یوسر وو پندوس اتا یو لسه مسیح آیت نمبر وو او اتا یا ایهو الناس او خلق قد جاتکم موعظت یقینا راغله تاسو ته تا. په تحقیق سره راغله تاسو ته تا. موعظت النصيحه مير ربکم طرف درف تاسو نه یو نصيحت د پلاري یو نصيحت د استاذي یو نصيحت د دوستي علاوه د نصيحت تاسو درپ دین د اعلی نصيحت کجاعت کوم پتا کی سره غلې تاسو ته یو وصیت د بادشاهانو د مشران دی د الله وصیت ده من ربکم طرف طرف تاسو نه چې د الله نصیحت لا چې وګغ نه کیږي کله وی یره نه ما کله وی دا, وی دا, دا, دا, دا, دا, دا کار مې دی کله وی مشکل مې نه کله دا مشکل مې کینینا نور په فزول کارونه په خو اوسګاری کارونه په لکه ګوره بعضی کساندی نکې نه قران ته داوت ورکو چې کینې کینې نکې وجا کی بنا ستول اورز فضل بکٹ کی ناستی پیتاو له لیکن ما خام تیم کی ویه را ما خام تیم کی زالت از ما زالت از بدبخت خلق دي نو قد جات کوم پد کی سر راغله تاسو ته مویزت النسیت من ربکم طرف طرف تاسو نه و شفاء لما في صدور او شفاء شفاء لما دا غمرزونو في صدور في صدور چې پسینو کی دي پسینو کې د شرک مرزونه دي پسینو کې د بدعات مرز دی. امراض دي پسینو کې د بوزدلې مرز دي پسینا کې د بې غیرتۍ مرز دي کې د منافقت مرز دي د ټول مرزونو شفافه قران کې ده چې قران تکې نه په ایمان باندې اسلاشي ایمان باندې مضبوط شي قران تکې نه نو بې غیرتۍ بده نه وزی قران تکې نه بوزدلې بده نه به بيچن بغیر د الله نه قران ته چینه حکوبه وپیژنه د پلار د مور د الله د پیغمبر او شفاء لما فی او شفاء د دغه مرزونو چې پسینو کی وی او هدنا او هدایت ده ورحمت للمومنین او رحمت د د مؤمنانو لوی رحمت ګره غدي سوې کنه وغشیتهم الرحمه داخله کې د رحمتونو په سادر کې پټکړی د قران ته چناستی کول ورته وای پیغمبره بفضل الله په فضل د الله یی قران وړه قران د الله فضل کول ورته وه پیغمبره بفضل الله او فضل الله چ کوران ده او او رحمت الله رحمت الله پیغمبر علي سلام ده چ کوران او تر قیامت او چ کوران بيان دي ده رحمت ده او برحمت او رحمت الله چ کوران بيان اون كړي ده ففي ذلك فليفرحو ده ففي ذلك ده عربي قاعده ده سيده چ دينه جمله ده سي جوړيږي چ فليفرحو بذلك فليفرحو بذلك ده تكرار ده تکرار ده امام نسفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې امام مدارک په تفسیر نسفی کې په تفسیر مدارک کې دا نومه امام نسفی ده نو کې و, و چې دا کلام دې تکرار ده بیا ان په دې کې دا قاعده بیان وکم چې په خوشاله شي په دې معنی خوشاله شي خوش فبذالک فلیفرحو فبذالک فلیفرحو په دې خوشاله شي په دې قران معنی خوشاله شي خوشالي مناو په دې چې تاسو قران, تا قرآن تنهسته تاسو لوی خیر تاته میلاې دله دخواه ل رحتونو کې پټېله نور خلک به چوک ب لې ته به نست چوک ب لګې و دپې به لګي کوي چوک ب خپل درنا او د بل پکه بهوي فضول کارونو کې او چوک بل لګې کار به کوي چو دنیا په کارونو کې مصروي او تاسو قرته نستېدلله په په دی من خوشحاله شي په دی منروونه باخ باخ کي چې شکر دې من قرآن ته ناشتي وو دا قران كريم دا قرآن ته ناشتا او دا دا قران كريم پويا دا دا قران كريم نصيحت خير مم ما يجمعون مر خير دا ورده مم ما دا څنګه يجمعونه چې خلک را جمع کوي څوک د دنیا علمونه را جمع چوک څوک بلګي دنیا علم دي کوي دا غنه څوک نه ساري ایڅو کما منګه چې ډاکټري مکا ونج دریم و لیکن دا یوګن ته قرآن لور کپې دومره غم کا ټوله ور د ل ورکه للیکن د دی ورس کې واګنټ نیمه ګنټه د آ لوررکه چې پهقرران پوه شي د ټوله ور به د خئ په د یوا ګنټمانې به د هغه دروی ګډې ټول خکلی بوي خیر ب په سکون به ورکې هو دا, دا, دا قران کریم چه لري خیرون غره د میما دا غڅنه یجمعونه چې خلک را جمع کوي چوک بمال را جمع کوي لګیا وای چوک بدوله را جمع کوي چوک ویشه او چوک بلشه الله وی دغه یوګ انټه کې چې ته قران را جمع کې د قران علوم را جمع کې دا د احصنه غره دی الله وی نو قران کریم کې ډېر خیر د ډېر برکات نبی اسلام فرمایي یو حدیث کراځي وای کوم قرون کې چې قران بیانېږي د صحیح احاديث او کدا کم ضعیف احاديث هم شي د فضیلت د قران کې اله فضائل او کې ضعیف احاديث چليږي ها دا د حدیث اصول دي نو خدا حدیث صحیح احاديث خام چې نبی اسلام فرمایي چې قران کوم کورو کې چېقرآان بایانږي و بیانیگی بیانیگی، بیانیگی، ماز... دا کروونه آسمان کې فریختتو د داسېښکاري لکهمون ته چې آسمان کې سستورېښکاري د کوم کوم کور کې چېقرآان ډیر بیاږي سهحرم بیانږي ماخام بیاږې بعضې کوونه داسې د ک پېښور کې زمونږ د استاس کې روزانه درس کېږي اللبسی هم درسونه کوي انګورگان هم درسونه کوي زمن هم درسونه کوي شاگردان تهځ او را ی هم دا کار ن خ ټول ورځ انګورگانو سهحرم شاگردان زي ی وړله او دقرران درسوو کلاړه چې بیا بر له مازیګر کې بیا بر له ماام کمم داستاجی د را ځي خلزی را ځ جو کومه کوونو ډیر بیایانېږي و دا نه بیا اصله فرما دا داسې پړ د د نه لکه څنګه چې دا منته پاسمان ک مې پر کږي ی چې ډیر کوآ کوم کور ک بیایانېږي دومرهغ کور ډیر پر کېږي او فریقوته کور ډېرکاري نو شیکمه کورونه چې خلق ناشتي دا ټول کورونه په آسمان د زخري لکه اسمان کې لکه موږ ته چستوري ښکاری نو قران کې خیر د الله د قران عالم او علماء د خیر ورکړي او حدیث کې د نبیستان فرمایي وستكونه فتنه او ولي ډيري فتنه براشي یو روایت کرازي وای چې جبیر السلام راغو نبی السلام ته وای چې یا رسول الله ډيري فتنه براشي است اول کې وتو چې ساده امت به څه حالي نبی السلام ورتوي وله په ځکه ستاسو د عمر دې فتنې براشي نبی اسلام ورته ویلې چې د دې فتنو راتنګ وځو جبرئیل السلام ته ویلې وی او جبرئیل السلام ورته وی چې کتاب الله دا الله کتاب د دې علاج ده او باج روایتونو کې راځي چې باج روایتونو کې راځي چې نبی اسلام علي رزلانه هو ته یا علی يا علي ستكون فتنه تن. او علي دې فتنې براشي نو د لري فتنې د ګډې نو یا لي لري فتنې براشي نو علي رضا نه هو ورته ویلي چې دې علاج بدسي موږ به څنګه پکو مو شوینو سره د دې فتنې راوزو د لري تطبیق داري خان چاول راغو نبي اسلام السلام ته د دې فتنه برائش نو نبی اسلام ته مغه پوښتنه وکړه چې د دې فتنو به څه نو نبی اسلام د جبرئیل د مخ جواب چې زویم ان شاء الله نو به هم د خبر نبی اسلام علي رضا وکړه چې یا علي د دې فتنه برائش نو علي رضا هو ورته وی چې د دې فتنو علاج به یا رسول الله مل مخرج يا الله منها موږ پته شمه دغه فتنو نبی اسلام ورته کتاب الله دی په کتاب دغه فتنو نه د الله کتاب دغه فتنو علاج ده مې مارکې ټول <سؤال> غرتصنه کار نه کوي منه به اسلام ورته وفرمایل <سؤال> چې کتاب الله <سؤال> د الله کتاب د دې فتنو علاج ده د شرک او فتنه د الله کتاب ته کینا شرک نه بخلا شي بدعت او فتنه ده الله کتاب ته کینا فتنو نه بخلا شي دا سم نه کم ګول وبیا marked ne ba astam do Quran fa fazilat bayani je fiha naba'um ma ba'dakum wa khabarum ma qablakum fa dikh akhbar de ta pkhano khalkum aw pdi ki halat ti da ainda khalkum huwa alfasla da da fe sali kitab de laysa bilhazl da to ki nadi da to ki magana فیه نب ام ما کان قبلكم پدی که اخبار دی خلکو چه ستاسو نمخ کی تیر شوی دي خواه سیده خیر و وخبروا معبادكم او پدې کې اخبار د دغه خلکو چې تاسو نو ورستره روان دي د جنت او د دوزخ حالات دی پکې قیامت د نږدې وختونو حالات پکې بیان شوې دي اشاره وتن او حکم ما بينكم او دی قرآن کریم کې فیصله ده د هغه په سلی دي د هغه لانجو او د هغه کیسو 600 پمینس کی دي په 600 پمینس کې کومې اختلافات پیدا کیږي کی دا ديني اختلافات دي ک دنیاوي اختلافات دي په دې کې داغي حکم موجود دي هو الفصل ته د فصلی کتاب ده صحیح حدیث د پیغمبر علی السلام د تویمه هو الفصل دا د فصلی کتاب ده ليس بالحزل دا ټو کې نه دي د ټو کې جوړنه کې چې کله راضی او کله ناراضی کله نا وخت را خوشي او په خوا خوانه چې کله د خوښۍ دا روان وي او کینی په قران نه خپل وخت ته بنا ګورئ ازمد من قران په ولکه پیژن شي دا معمولی کتاب نه ده دا نه ګرخصتی دا نه چې کله لږه او واړی کینه به ته چې کله ځل نهي رسختی بک کله وې چې پلانکیزي کې جنازه وا پلانکیزي کې ترور مړوا پلانکیزي کې کارو پلانکیزی کې پلانکه کارو دا کسی ونکه من ترکه من جبار نبي رسول الله فرمایي چا چې د یو زوره ور د وږي قران په یوه زوراور وته وی چې قرآن بنوي قرآن پریدا او دی عالم قرآن پری خو دی د داړه کسمه کسمه الله دا تبا کړه یې یل مخکنا الله وی نبی رسول فرمای چې مخکنا الله د عالم د په تقدیر کې د غرقته د تبا ده و من ابتغى في فغيره او چا چې هدايت په نور څه کې ولټو نو قرآن نه بغیر ازله الله دا له ګم را کړه چکوران پريخو نو کله یو کتاب بلانای کله بل کتاب ته ناسی قران ته نئی ناس موږ یو کتابونه وې خدای غنه مخکې قران از دکې ته قران از د هر کتاب نمخ کده نو فمن ابتغل هدا فی غیره چاچ هدایت په بل کتاب کې ولټاو نو ازله الله دی الله گمراه کړي ده او هو حبل الله دد الله رصید المتین او کلاک او ذکر الحکیم او دا ا پند نسیت سيادت ده حکيم ذات حکمت نهडक او هو سراط المستقیم د لار نه غدا او هو اللي او دا کتاب نه لا تضیغ به الاهوا چ خوایشات به خوایشات به کار نه کید قران مخیته یعنی یو څوک څو قران ته کینی دا به خوایشات ختمیږي دا به خپل انا څونه غندونه چي دی هغه به ختمیږي ټول ولا تلتبس به الالسنته او جبی جبي به قران نه کګی نشي یلی داس نشي کېدل چې او سړې به قران بیانوي او هغه به غلط لګيایي د نشي کېدل پیغمبر خبره ده کې او سړې غلط لګيایي خامخا به د غجب الله باندې ځکه د دې الله په خپل ځیما په خپل ده یعنی قران د نشي تسوبوري څومره چې باطل فرکيدي قران نشي بیانولې څومره چې باطل فرکيدي قران نشي بیانولې څوک چې قران بیانوي به د غټنه خده چې د اهلي حق دی. او قران خپل مشن دي نه لکه د موليان غونته یو سی پارابو وی نور به فری دی نیما سی نور به فری دی الله سو کالو کبه ختم کین نا دی یو د سی وی چ خپل مشن ایم دا قران خلق د خی بیانای بیانای اعلی حق قران خلق ته بیان ولا تلتبس به لسنت پدی معنی بجی کګی نشي د نشي کی دا, دا قران بیانای وا کوک لگی ای غلط به لگی ای او قران او 10 پیر او شل پیر ولا یشبع منه العلماء سینی بده علماء ډک نشي د قران د قران به بیانې قصینه به د به مړې نشي وی بچ بیا م بیان کړه بیا م بیا بیان کړه ولا يخلقو على كسره الرد ولا يخلقو على كسره الرد او دا قران کریم به رات کوي نشي ډېر مفهمدارې خبره ولا تنتقز تنتقز عجائبه او د قران کریم ختم نه شي خپل موجزی بهخې پاره ز زمانه کې نوګه د د نورمه باحل دقرورآېکریم ډیر خیر آو برکات دی او ډیر برکاتتی د ډیرفضایلی دي شهر را مځ لې میاش رمضان مځان هغه ده انزل لفی کوآ چې ناجل شوي د په کې کوآ هودل ل ناس هدایت د پار د خلکو ل ناس د پار د خلکو اومولاېفتتو کړی د چې دا, دا, دا, دا, دا چا چې وم نهوي کړیغ د قرآران ترجمه نه کوي دا خو د کوآ سر خی خلاب خبره ده. خدا پاک فرمای چې هدل لناس عام خلکو لپاره پدې کې هدایت ده هاذا بلاغ للناس په سورته ابراهيم کې رازي آیت نمبر 25 کې آخری آیت د صورت ابراهيم او اخري پاڼه د صورت انده د علا سمې سپاره چې هاذا بلاغ للناس دا قران کریم تبلیغ ده خلکو ته امولاس بینه امیان په قران ته نکینی اول بولومز د کيش پاڑس مدرسه کې نوی کې به منطق ده او فلسفه ده او صرف ده او نحوه ده دا د وا دی دا چې نو بیا بهقرآ وي کنی و بیا کافر کږ نو دا هدایت عام خلکو د پارهه بیا شو دا خو تا د له ماوسه چا چې اول چا دغه ات د رجیی ویلي بیا به هغه کوآ زده کوي بیا بهغ قراې پوهږي د خی پهخواوي چې دا خو امیانو دپاره د کتاب مارېګلی دی خدل ل هدایت د دپه د عام و خلکو وبينات من الهدى قران زدهکه بیا د اغینه باد صرف مویا نهو مویا د اغینه بیا فیک مویا د اغینه بیا منطق نه کوم منطق دوی کفزفه دوی ګومراکیګونه اغینه باد کو تومره علوم زدهکه زده وای بیا بګومراکیګ نه دغه ته به قران ویلی اكيد و پاکي من الهدى او وضاحت د هدايت د قران په دې کتاب کې دا خپل د هدایت وضاحت کئ هر څو کوی ز په هدایت یم شیم وی ز په هدایت یم برېلې مې ز یم مونږم وی ز په هدایت یم ټول وی یم لیکن په هدایت ب پوي نه وی بچی توحید ب کوي توحید ب پوي نه او سنت سنت ب کوي او په سنت ب پوي کی نه الله الله کوي هر څا لیکن کله توحید څنګه الله کوي یی سنان خو څنګه څه کوي شي کنه په دې وبې پوي نه لیکن قران ته چې کله کینی بې پوي چې نه هغه غیبانه ب ااسابو چې هر کې یا غ الله کوي شي. انسان که یو چ کوی شوغ اسابو لاندې کوي شي. انسان بهغیر د اسبابو ی بغیر دستغو لیدل نه شي بغیر د غګ او ریدل نه بغیر د خولی خبر نهشي کولی بغیر د لاسو نیول نه شي الله د اسبابو ته محتااج نه دی. بغیر د پیسو یو کار نه شي بغیر د نرو اسبابو. کار نشي کوله لیکن الله د اسبابو نه پاک ده اغه نه لاس لري نه خل لري نسترګل دي دا غلي دل د سيدي چاغه اسمانه پاسمانو کې چې چدي اغم ويني او چې بزمګه کې چې دي اغم ويني د سړي دل انسان نشي کوله اغه چې پاسمانو کې چوک دي اغم او او چې بزمګه کې چوک دي اغم او نو دسي اوري دل څوک نشي کوله دا چې کله قرآن ته بیا په دې پويږي نو بینات او وضاحت دې په دې قرآن کې د هدایت هدایت چې شره پاکه عقیده د هدایت ده طریقه د پیغمبر هدایت ده چې قرآن ته کینه په دې شي چې سنت ته ویل کېږي توحید ته ویل کې توحید توحید وکئ مذهب چې دا قرآن او قرآن او نه په قرآن پويږي نه زعلم نه ما د الله توفيق بیا مذهب څنګه قرآن سنت شو ته خو بیا خپل مذهب خو لګ شک نه په دې روان شې پروا نه واسي لګي اي داخلي داوي دي چې په قران مذهب دنه په قران باندې چې حديث مذهب دنه په حديث باندې خوزان پويکا کنه پويګي پینا ز ما یو یو ما مذهب ز ما مذهب او پويګي پینا که توي تشدوي لګي نو وير توحيد باندې خونه پويګ نه يم توحيد ولیکي دي الله يو چ الله يو او څنګه يو ده يو خو زمي خو زم ما پلارم دي داخلي زم ما پلار دوی يا دو, دو باړي نه سر جنگ دي وغه یو خزمیم پلارمم دی مورمم یوده احمدم یوده محمودم یوده زیدم یوده بکرم یوده څنګه یوده الله لغوزاحت وړم تشریح وړم مدس یوده چپ صفاتو کی یوده د هغه غو صفات لیسه کمیس له شی دا غو تیڅو کم نشتا د الله نه د الله غو ذات بلشتا او نه د الله غو صفات د بل چاښتا دسی یوده الله نو پدی باندې پویږي توحید توحید بکای قران ته کینه مدار څه ار څه معنی سره ده پوی دی شي و بینات من الهدى او وضاحت په دې کې من الهدى د هدايت او فرقان او فرق کون کې کتاب دی فرق کون کې په من خلق او مخلوق کې چګوره دا دایره د دا خالق دا او دا دایره د دا مخلوق دا دا کارونه د خالق دي او دا کارونه د مخلوق دي دا صفات د خالق دي او دا صفات د مخلوق دي دا سرموی ځکوا مخلوق ته د خالق صفات مبیان و او خالق له د مخلوق صفات مبیان و بوی فرق کیدا قران قران ته چکه نه خالق او مخلوق بوپی جنې چې دغه صفات د مخلوقات دی د د خالق نشي کېدل او دغه صفات د خالق دی د د مخلوق نشي کېدل نو مخلوق پیغمران دي اولیا دي مخلوق دي جنات دي فرښتې دي هغه صفات چې د خالق دی نو هغه د پیغمرانو کې دی شي هغه صفات نه د اولیاو کې دی شي هغه صفات او نه د بلکو مخلوق کې شي دا فرق قران خې خلقو ته دا رنګ فرق پمنه توحید او شرک کې و شرکان ویمه توحید منو ذات موحدین وی لیکن کئی شرکا جا ول زک شرک دیت وی دیت بوت سجده کئ او تو بوت عبادت کئ اغه دا شرک دمو وینا شرک دیت وی کیږي چې د الله صفات هر چا بیان کئ کاغه هر څوک ک قبر ده ک بوت ک زیمه ک پیغمبر ده ک هر څوک ده غیر الله دا کتا طاقت د الله صفات ویله دا شرک ده دته الله سره شریک کړو په یو صفات کې مګه کول وس کول ولا وحدت کوي كل هو الله واحد هوا چې الله یو دی نو څنګه یو دی نو مخکې بیا وضاحت کوي چې الله الصمد الله بي نیاز دی مخلوق بي نیاز نه شي کولې مخلوق خامخا نازولي لري د چا بزوې نازولي د چا بپلار پلار چا منی ګراني د چا ب استاد د چا ګراني د چا باندې با بل څو ګراني لیکن الله هو الصمد دی هغه بي دی ا نو به سمد معنا ولما کوي چې د نور حاجتونه پور کوي او خپل حاجت لري سمد معنا ولما دا چې د نور حاجتونه او خپل حاجت ن لري دی تو ذات الله دی مونږه بې نیا لرو او ان حاجتونه چې مونږ د حاجتونه بری الله حاجتونه ن لري لیکن د بل حاجت هو یو په سورہ انام کې ورای شي چې دا خوراک ورکې او د ته تو خوراک نشي ورکوله پوه شو دا فرق چوک خي دا قران خي دا رنګ دا کل ہو سورت کی کی اللہ وی هو سورته اخره کې الله وي ان چې کل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد او دا الله د کف کف له ګره کوو دا پلان کې زم ما کفته یعنی کف لهږي مثال ته یعنی دا الله په مثال هیڅ کوم نشته نه دا الله د صفات او مثال توک او نه دا الله د ذات کې مثال شته دا فرق پتہ قرآن خي چې قرآن ته وکيني كل ولا واحد به مونږ کې وي خو پويږي نه پيอัลته به كل ولا واحد او د جمعه تن ورځ وي پلان کېدل نه زاويه دي او پلان کېدل نه زاويه دي کونه که کنه قرآن باندې تو الفرقان او فرق کون کې کتاب ده منز د حق او باطل کې تميز د توحید او شرک کې تميز د خالق او مخلوق کې تميز د پیغمبر او عام خلکو کې تميز د اولیاء او عام خلکو کې چې اولیاء څوک دي اولیاء د الله نه کان خلق دي د اولیاء او بیزتی کول د الله سره دوخمنی کول دي حدیث کرازی من عادت نی ولین فقط الله فرمای څوک چې زما د ولی سره دوخمنی وکي نو زه د هغه سره د جنگ اعلان کومه ته جنگ اعلان الله دوو خلکو سره کړي یو د سعودیانو سره صدخور سره او یو چې د الله د اولیاء او بیزتی کړي دا اولیاء د اولیاء او بیزتی دا دا کول د الله سره دي خو دا د اولیاء او نه ده چې ته ته ارویته اج ثابته او ته وی چیر د اولیاو ته خداین موې د اولیاو به ذات نه ده بلکې دا ته د اولیاو هغه خپل چې کوم حق د خلکو ته چې ګور د اولیا انسانان دي ضرورتونه لرل مشکلات لرل دا خدای نه دي چې ته ولزی له به یو ده د بادون زې بل ده د مرزون زې موارد بل ده د رندون زې بل ده د کڼون زې بل ده د لیوانون زې موارد بل په زرګونو دي والفرقان او فرق كون کې کتاب دې په منځ حق او باطل کې فمن شهد منكما هغه څوک چې موجود شو منکم تاسو نه الشهره په دې میاش کې فل يسمه نوروجه دیونی سي څه مطلب په سفر کې او د کور تراغو موجود شو نو هغه کومي رودي تخړلې دي دوا درې سالور هغه باکای روجا سی یا څوک نه بالغ او په دې میاش کې بالغ شو نو هغه باکای روجا بونيسي یا چوک کافرو او پا میاش کې مسلمان شو پرمزان کې نو اغا بکایا رو جی چلس پنزلس رو پاتی یا شل رو جی پاتی آغا دی بیا بکایا و یا یو چوک مریضو او پا دی میاش که خشو نا کوم چې تنه لاړې دا او هغه بیا قزار او غرځي لیکن کوم چې پاتري هغه هغه مخکې نيسي د فمن شهیدا منکما او چې موجود شستاسونه شهر په میاش کې فلیسمه نو روجه دی من کان مریزن او هغه څوک چې بیمار او سفر یا په سفر کې او فایدته من ایامنا دما نشمیر دي فعلیه عده دا فاج چې د په حذف منه داخله ده یعنی فعلیه عده نو په دما نشمیر دي د ورځې او خره نور دنده وبیا روجو کزار اگر زئی یرید الله بكم اليسرا غوا يريد الله په تاسو باندې اسانتي ولا يريد بكم العسرا او نه غوا يريد په تاسو باندې سختيا مطلب ده بعض خلکو دین د ادمه تبه غسته دي و ير د مليانو دین سخت کړه دي د جې ترکه مې خوخه اغه دین مانې زی سره کمی چې په دین چې اغه خپل خواهش تابې کی دې مطلب دانه ده چې دین ته خپل خواهش تابې چته کومستا خو حدا راسه دین باندې عمل کوا او سرکم کوم ته خو ده بس یره دین اسانه دي نه د مطلب دار دي چې دینی احکام طول اسانه دي ته چې په دین عمل کئ استادوند باسان شي ته چې په دین باندې عمل کئ نوستا ټول مشکلات به حل شي او که دین باندې عمل نه کئ نو سਖ بشد رمانه جوان ده کوشش جون باندې مخ سخ شاديز ک راضي نبی اسلام فرمای ادي نو یسر دین اسانه مطلب ان دین هر یو حکم اسانه دي پدین کې چې الله کا وړو کې حکم کړي هغه ټو حکمې کړي دا ټول اسانه دي پدې معنی عمل وکي نوجوان ځان له بجوند اسانه کوي لکه غوړ لند واده مثال دی واده مثال کې موږ کده پیغمبري استان طریقو وکم ته مو اسانه طریقه ده نهټه دي او د لري کسان څلور کسان یو موټر مثال خبره هغه بلاړ شي د الک د کور والونه او جنې کور ته به ور شي الته نکاو تړي خه او 니کا کی تسې 니کا سانه کار ده مولاله ضرورت پکې نشته رې 니کا یو سړی بووی سالیس چې د اني اول به علاقه لوي خپلاني خپلان کی لور په نوم باندې تا کبول کړی دا دا بووی چې ما قبول کړی دا به بجنی وره تووي چې فلانی فلاني تا خپلاني زوی تاغه خپل پلانلول ورکړیدا ابو چې ما ورکړیدا بدن کاوش ولا بس کوم عربي دوا درسی اغه وې کني پختو کې دوا چلا د بې خیر واچی پرې واضا کې ولادي برکتونه ډک کې بداد واغان پکې کني کا کاوش ما هر مهر کومکرر کې نو ما هر مغه ورځ ماني مقرر کو بیا دی شي خیر ده خو ما به مقررې خامخاتون آسانه طریقه ده نکادې موښ ولا ها پیغمبر اسلام ویلې کې نکاو اسانانه میچکل راغی نایو بکینه موټر کې اسانه طریقہ پکور د جینی پکور والو باندې بم سختي نه هغه پینش پکو چې کوم خلک راغی دغه ډوډۍ ورکوې شي او هغه چې او هم ورکوې شو نو نور بناوي راولې او سبب ان بولې موير کې نو کولې مده ا څومره واس کوه د خلاص دانا نه چې یو افته مخ کې الډمی دي ډراګان دي او درس غوپ نخته ده په واده کې تونه سخت کار دي نن نن می تروز وینې کریز راوړي نن می ماماز وینې کریز راوړي نن پلانکیز پلانکيز وینې کریز راوړي چې بیا پردی عادی ټیم کې خپل شي نږدې خپل بد شي زه نکریزي د سخت په ټایم کې بیا ټول خپل وان شي د یعنی حرام کورون کې بیا ټول نږدې بیا دم ته بل راولي او بیا ته هر چې ټول بل کوي ډم توونو باندې لیکن کم د ته وي چېر د مشکلې ګېرهمه بیا و چې را خپله د خ سپیره ما سره ځنی شته دی د حرام وخت را نو بیا ډمو ې مورم په غړ داخللي او بیا د رته زی مور په غړه من اخلی دا د شیان کار د شیان دغې دمونه ورسهو ول چې پهین منې عمل نهشتهخواشاو منغ دي ره واده په ډنخ کاري او هغه پهغ خکاري زمونږ و خپله ما زما واده کې دا ټول شوونه شوي دي بسله دمون ټولتهمافی وکې سه نو یرید الله بكم اليسر ا غواڑی الله پتا سبانه خیر دمانه مان خو مګنی دی کړه ولې شکر ده خو دا غنکریز مکریز خزو پکې خو خپل ډو تش کړی دی پاږی کې یرید یرید الله غواڑی الله پتا سبانه یوسرا آسانتیا ولا یرید بكم کارو څنګه چې می ګمورې شو واده نورور مې په پرانا سرک باندې موټر او به درې په کومه کې پروت اول تر څو منګ دا یریدو داغه داغه دا خرافات اول درس چې خو خدای موږ لرا کړو اغه اول سزا اغه غوا چې پرناورېږي چې ورور مې وي چړون چې مې خېم ونه کتو او راغه مورسیکل او بیا په ځان نه پوشوي یو افتاپ szpital کې پروت به هوښابه نو بیا الله سزا ورکې خام نوبل بل حدیث کې راځي نبی استن فرمای یسروا ولا تعسرو اسانتي پیدا کئ سختی م پیدا کوئ وابشرو او زیر ور کوي چې په دین عمل کئ ولا تنفروا او دین خلق زمته روي د دین اسانه دي دین هر عمل اسانه دي خچ غم در نه راغو نو په غم کې دومره ټایم مډي لوير کچي هاي کې تکافن دفن او غلامبا منبا وکي نو نبي اسلام فرمای استر او, او بل جنازه مشکات شریف کې حديثه غالبا و چې استر او بل جنازه په جنازه کولو کې جلتی وکي یعنی زر جنازه جنازي اسباب برابر کوي ثاني نبی اسلام فرمای چې جنازم کړه وکړه نو استر او بل دفنه په زر دفن کوي دانا جنازه وشول به ناستی او څوک شکل ګوري په دنیا باندې بچا کتون نه لیکن په مړی باندې ټول خواهش شي وي ګوري ټول ودار باندې ځاګړې وي ګوري لیکن په دنیا باندې بچا وسره څړې مشين نکول او به به ناستی مړی په پروتیل ګرم ګرم ویلا مړی ګورو دنه دفن کړه هکچې تکبر نه تیار نو بیا سیده 20 منټه فریدا چې تیار شونور ځری دفن کړه ودا ټول د سمو رواجونو چې لري کې نو دین خه اسانه ده په دن کې خوله ژوند ده دن کې اسانتي ده د صحابه بارکه راضي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او صحابي دي هغه وی وی چې هو ان اصحاب محمدين ویقنا د پیغمبر مرګ لري چې دي صحابه كانوا افزر هذه الامه هذه الامه ده غره خلک د امتي و ابرها قلوبا او دې नेक خلق دی انی زونه د نایکونه ډک دی صحابه بیا مخ کوي واع مقها علما او ډک د زونه د علم نه صحابه کوم کتابو نو ویلو صرف یو قران صحابه ویلو لیکن هغه صحابته وی واع مقها د صحابه د علم نه ډک دی ځکه قران او د پیغمبر نه حدیث اوریدلو او قران زکړو پیغمبر نه واقلها تکلفا او ډیر لک ت کلف کوون کې ساده زندې ت راله اس نه زندې ت راله ت کللوپاتې نه زی تهول دلته به وادهله به لست لکه شل لکه کرض را ولی بیا به واده په دوه مد م میاشتمانې به بیاوللي ک شابه واده خو میته وکو او د کررض لکه دوبال او سی لي کي هلته بیا غریبغا ته ټپی وي زی ل ټپی ووي به خپ یو بل پسسې ځکه وادهخواالته خو واده کړی کرزون وربانې خلاصه ووللي پلار ته دا خلاص کشابه نو اسانه کو وی واده کړه ونه ولې به د مسافر کېدلې دلته به خوستا اسانه مانی مزدوري کوله خړله به د مو خزمه يريد الله په ژوندون او په ژوندون باندې بچي یتیمانه ني يريد الله بكم اليسر غواړي الله په تاسو باندې اسانتيا ولا يريد بكم العسرا او نه غواړي په تاسو باندې سختيا نو په دین باندې عمل ژوندم اسانه او خوله شي وليتكملوا او د په او د احکام مزګه الله تاسو وکړه نه د ر احقامام او دا نور کوم کام چې باېقرورن کېوللی توک میلو عد ته او دی د پاه چې تاسو پورهه امره دی روي دي یا نههوی شته کو میلو خوړدي دي د ام ځ کهته وکړ چا ر پووره توک میلو عد ته او دی د پاه چې پورهه ش شمره ې الله او دی د پااره چې غټو منې الله علاما علاه پاغه سبانندې هدا کوم چې توفې در تاسو ته د ایمان ارتا او تعالی <سؤال> ان شکر او باسي شکر او دا الله بړاي تسليم کوي دا وچته طواله تسلیم کی تاسو چې بدین من عمل وکای خوشاله بوئ کنه خوشالي بوئ سکون بوئ او د الله غ عظمت او برډۍ به تاسو یاد وئ او شکر بو باسي ولعکم تشکرون او خامخا تاسو شکر ادا کړئ د الله شهر رمضان الذی میاش رمضان ها انزل ده انزل فيه چې نازل شوی په دې کې قران هدایت د لپاره د خلکو او بینات من الهدى او زاحت ده هدایت هدایت رمضان په ولغواړي په قران ته کې نه چې هدایت شېره ول قانه او فرق كون کتاب دې پېمې نه حق او باطل کې نو کې باطل او حق په جندل غوړي قران تکينه فمن من منكما او هغه سوق چې موجود شو حاضر شو منكم ستاسنه أشهر په دې میاشت رمضان کې فلي يسمه او هغه دې روجي ونيسي او من او هغه سوق چې و مريزه او على سفرن یاو په سفر کې فائده تو من ايامنا دمانش میر دي د ورز او خره نور یرید الله بكم اليسره غوړي الله په تاسو باندې آسانتیا ولا یرید بكم او نه اور پتا سو باندې سختيا ولي تکملو عده تا او دي لپاره چې تاسو پوره کشمیر دروجو ولي تکبير الله او دي لپاره چې غټو منی تاسو لوی او منی تاسو الله ما پاغه زبان حدا کوم چې توفيک درکړی تاسو د ایمان یني دت کړه تاسو ژوند اسانه شي په دین باندې عمل کول سره په الله لویواله تاسو تسلیم وي ولعکم تشکرون او خامخ شکر ادا کوي او الله شکر باد ادا کوي شکر دې مسلمانانیو اپ خپل دین باندې خپل دین دم دم